Eta egazkina hartu gabe, bainan, bainzat Atlantikoaren beste aldera joango gira, Guianara gurekin dugu, joana falsa, egunon? Egunon han bizizira eta erakaz zuzen bidean, bertan horroitaraziz beraz ego Amerikan kokatua dela, ipar aldean, dela, hola dugu. Nola pasatzen da hor duela illa bete pasa abiatuzen konfinamendua? Aztapenean miskat bere izia izan da, zenta macroneke manduelarik behia, Emen lehen galderak sendira, emen ere, gu euh, ere, les outremerdei direnak ere, santa beledis kurtsuan et zuen egan, zuen egan, zuen frantzia, eta hori intergerriada ere jendeak behala nola identifikatzen duen bere buruara ez eta ondoko ondukorenetan ministroak zehaztu behar izan du uh, utremer eta koministroak bait ez utremerak ere bahnesidela baina kasuz kasu ikusiko zela egoera eta barzenta hemen momentu oxtana honen azen kasuri kantsu edo lehen 5 kasuak uh, din ziren uh, mulus etique um, lehen cluster handi ortatik bai Orden, lehen, hasta peña miskat bitxi, ola, diaking gabe, ahontz. Geru, konfinamendua, bon, ez da bere ala biziki respetatua izan, me askifite, diendea, da laike neurriak aplikatzen. Eta, fite ere, agertutila lehen maskak, eta, ola. Kaienen berean, hartu duten neurri bat askifite izan da ere, zageno larraiten den euskaraz, lokuvrofeu, arratsetan, arratseko sortziontego eskoseiak artioa, Ezin da ibilikarrikan. Bai. Eta gero uh, askefite uh, prefetak ere hartu du beste neuri bat, alkohol salmenta debekatzea atxe, atxaldeko seiontaik aintzina. Eta bada ere hemen uh, jendea usuelkartzen da uh, magasintxipien aintzinean uh, trago baten edateku edo hola. Ez baita uh, bortzaz ostatuainitz denetan horrentzat. Eta horren eragozteko ere neuri hori hartu dute. Eta nola hartuak izan dira neuriak uh, orokorki? Aztapenean jendeak etzuen txubera ulerzen, zenta kasu gutxi bat ziren hemen, eta bereziki aipatzen ziren kasu guziak, eta ziren kasu importatuak deitzen dituztenak. Iran yeah. haidu argiki, eh, frantziatik, eh, jintzen jendea, eta uh, kutsatu zena, eta gero bon, kasu bat edo bi horien fam, familiakoak ere, ingurukoan kutsatuak. Bez jendeak etzuen txubera ulerzen, eta galdetzen zuen lehen negozia zen gehiago, e galdia gelditzia. Galditzea, ustea, uh, uh, egaldiak egunguziz, uh, e, berregun, iruegun, pertsona azkargaturek diten. Azkenean, neugieria hori hartu izan da pixkat behantago, baina hartzapena, uh, hortakoz, pixkat komplikatu izan da, ustez, hartzapena jendearen zat, hemen ere, arreskoa, uh, bazela, zenta kasu gutiak eriziren. Mm -hmm askifite jendea de, de hoartu da, horokojean ez ginela bateri babestuak. Eta zenbaki aldetik eh, duztuki, beti zenbakiak ipatzen de... kasuak zertan dira? Egun guziz, um, ARS-ak Jansregionaldezantek emaiten ditu zenbakiak um, xare sozialetan komunikatzen du, eta hor azken punduak ikusi dutana, laro goita bi kasu uste dut guianan, me horietari kirologo sendatuak Omen, eta behaz uh, reanimazioan pertsona bat izan da, atera dena, eta atzo beste bat sartu da. Hala. Hospitalean bat dira uh, amar bat pertsona, eta, eta ara, gainerateko kasuak, horien etxean konfinatuak, osasuntz ekipen batekin, eta ere, interzgarria dena, guai entzun dut, frantzian, kompainia onde bateko tela proposaten zituela diendea konfinatzeko, Hemen bere ala proposatu dute eta rekizizionatu dute hotel bat. jendeak bere etxan esin balin bat egin uh, amabost aldia. Hotel hortan egiteko. Justuki, uh, frantzian, uh, metropolian eta guianan kasu hortan, egoera ekonomikoa, soziala, ez da bat ere berdina. Oden uh, konfinamendoaren ondurioak ere ez dira berdinak, sozialki, pentsatzen dut? Ez, beren, so, hemen askiko. Biskat komplikatu dena hainitz, hainitz faktore gehitzen dira, zentadea, bo, bat dira adibidez, ibai gaineko uh, erriak, zain uh, loran jemar honintik uh, goitit joa iten diren erriak, han adibidez, aurten horten bada idorte bat jazere idortea izan da, hor uh, ibaiaren urak askia dira lekuka, eta hori da, horien uh, janaria uh, kajeatzeko uh, bide nagusia. Mm. Justu, uh, etxialdea baino lehen, bat zituzten dira zailtasunak, el, janaria eta bak. Horten egazkinak behar ezan dituzte igorri, janaria egortzeko, jadanik bazen arazo hori. Horri gehitzen da gero uh, lekoainitzetan egoera uh, ekonomiko eta sozial bat biziki uh, lahia jadanik, bat hemen txabole txea iniz, bada janda iniz biziki, biziki pobreki, horienzat komplikatu da ere aplikatzea uh, galdegitea konfinamendu bat, jadanik biziki baldintza bizi baitira. Eta ordean, uh, lekoa initzetan, janari uh, banaketa antolatu da, zenta jendeak, jendean bon, uh, izbizida ere uh, lan txipietarik, beltzean lan eginez, eta hola. Horiek ez dutelan egiten al, eta behaz, beh, horiek sortzen du ere prekaritatea ondi bat. Beaz, martxanez da, gurutze gugia eta estatuaren zerbitzuek subentzionatu dute ere, janari banaketa uh, xari bat, aski importantea. Hori da, batzontzat egun bat lanik gabe da, egun bat dirurik egabe, askenean. Horri da, ahont, Ajunt hemen uh, ikusten da, hangita garbi, Badakit, eh, artisau eta initz, egoera lahian direla, denetan eta eskoa ere, bainan, e eben egan ahiduena da, batzuk bihardiat ekorik ez dutela, eta familia oso, ba oso batzu, bai, biskat, biskat komplikatuak da batzu entzatai. Bere zitazunetan, kaien hiri nagusiaren inguruan, or, amerindianoak, badira, erri batzu, eta hor, erabaki autonomoak hartu dituzte? Uh, xetasun tipi bat egia da printntan Frantses printan agertu da pixka bat uh, uh, egira Ammerindano bat hunia zela eta orden jende hasten da imaginatzen Amazoniaren edian uh, de... bon, ez da hori egoera egoera da aipatzen duten kasu hori beteren amerindiano, Ameriinddianano bat kaien ondoan dena leku urbanizatu batean. Egi hortan kasuaitzaxeman dituzte hamabost kasu uste dut Horten erabakia hartua izan da prefetak uh, orien uh, autoritatekin batean, eta eh, baituzte orien autoritate kutumier da izan direnak, erabaki dute herria estea, konfinatzea erri osoa. Zendako, zenta erritarek uh, eta amerindianuak berek errandute orien bizi moduaren gatik, ez dutela segurtatzena, aplikatuak zan entzirela txialdine uri uh, zorrotzak, eta behaz nahiago izan dute etxi, erriguzia elgarrekin. Eta gauza bera dute beste bizpairu egitan, kaien inguruan, hola, bat ira e, vila, ja, merendian daitzen dute horren burua, ez Bez ez hor ateratzen alerritik, ez dain hor sartzen alerrian salbu erizainak, medikoak eta okina, uzten dute pasatzen. Hala, Hala Ezin bestekoak, biztan da. Eta zu, Joana Faltxa irakaslea zira, zuzen bidean, uh, nola pasatzen da hor urte uh, bukaera, azterketa garaia ez jakintasuna, bon, hor ere? Bai, pentsatzen dut hori jo bat uh, beste unibertsitateetan bezala, denak uh, pizka bat al gira intzinatzen uh, hola, uh, poelki, poliki, jakin game zuberan ora ta bien giren, ezta gai ez giren, xego hori doriz bon, konfirmatzen da iraila artio ez dela ikasle di keเรsebituko unibertsitatean. Horrek eran nahi du behar ditugola eraike uh, porte bukailako ebaloarketak antolatu, nola, distantzian, ze mod, modurekin, ze modalitate, ba hori dena pixka bat erabakitzen da piskanaka. Bada, uh, improvisazioane parte handi bat egirran behar da, gende hasia da guai piskabatzke esatzen, eran ez ministerioak ere ez dituela bonsignargiak emaiten. Luzikuntza da, aipatzea uh, segimen pedagogikoa uh, eta distantziako pedagogia eta bar problema da gure kasuan, universitateak tresna batzu ezartzen ditu, baina ikasleak ez dute bortxaz ez almenik, ez koneksione honik, jadanik, eh, hemen badira dira beti, koneksione bez. behaz, hor, ikasleak galdegiten zaie, konektaturik egoitea eta lanak egitea uh, online eta bon, hori guzia pixka bat komplikatu da kudeatzeko eta ez da biziki realista badugu badu jende ikasle iniz prekaritatea ondian dena, ba ez tegu galdegiten hal, segurtatzea lan egiten lan egite, lan egite aldutela, modu momentu gusiz, uh, ordinarailu batekin kudeatzen aligira eta pentsatzen gira albe albezala batzutan whatsapp bidez, telefona bidez, iten hala alduguna, mm -hmm. ez galtzeko gure ikasleak, mm -hmm. zenta hori da ere pizka bat arriskua, abandonatuak sentzea eta eta bo, pizka bat desesperatzea, ulagarkia den bezala. Hor susen bidea aldetik gauza initz gertatzen ari dira, confinamiento e, dela eta, ba, erabaki hainitz hartzen dira, kontrola e, estakuru hainitz ere e, legitimizatzen edo, zer diosuzug nola ikusten duzu hori dena? Ego nola gana, ekseptsionalunek, eh, ba du euh, normalki, eksekutiboa eta gobernoa, eh, neuguri ekseptsionalen hartzera. Hala izan da, ukan ukandute euh, parlamentuak habilitatu ditu hartzera euh, ordonantzak deitzen direnak, normalki lege bidez hartu behar diren erabakiak, Ordean, hainitz hainitz ordonantza hartu dituzte, urgentzian kudeatzeko ben justiziaren funtzionamenduaz, eta justizia parte ondibatean or, paralizatua da, eta behar dira hartu erabakiak, fite eta behar dira lehen tasunak eta hori dena ordonantza horiak egin dute. Justizia aldean, behar loguzietan ordonantzak izan dira, zuzen bidea um, sakonki, Aldatuz, mo normalki provisionalki bainaan baddakigu zuen eh, neugi batzuak hartzen direlarik egoera normalean baino zorgotzeagoak gero biziki zaila e da beriz egite aintzinenko egoerra. ez dute gaiten gaur egungo neugiak mantenduko direla. Baina zaila izanen da aintineko zuzen bidera itultzeak kasua initztzeeta. Adibide bat eh, anuntzeeta izan da, bazen eksperimentazio bat egiten ari zirena bi bide departmennduetan datzen zena tribunal kriminal. Hori zen, uh, asisetan normalki epaitzen ziren uh, kasu batzu, ez pasatzea asisetan, hori da uh, juri populer bat gabe, baina bakarrik epaili profesionalen haintzinean. Eta hori zen usu bortxaketa kasuen edo uh, erasu seksualen uh, kasuen zat. Justizia ministroak uh, anuntziatu du eksperimentazio hori zabaitzen zela Frantzia osora, Normalki, experimentazio bat egiten darik, behar da goitatu, kaitea txosten bat, egiten duen alaburpen bat, gertatu dena eta nola funtzionatu duen experimentazioak eta behar hor, ez dute goitatzen hori, zuzenki orokortzen duten eugio hori, goitatu gabe, jakiteaz aldaketa baten ondorioak zein diren. Hala, bon, adibide bat da, biziki kritikatua izan zen, proposamen hori, bere momentuan, eta bat batean orokortzen da, bat ere, uh, hala, distanziarik hartu gabe, eta bon. Horrek du piskabat beldora sortzen. Horako neuriak horok uh, Denbora hartu gabe piskabat uh, ikustea zer diren neuri horien onurak eta berezikiak eskuak. Eta hor, azkenean eskuak libre dituz alde hortaik egoera berezia dela eta? Egoera bereziak baimentzen ditu hartzean neuri horiek. Normalki, gertatzen dena, gero bada bai bat uh, estatu kontseiluak egiten duena. Zer gertatzen da? Momentu enten estatu kontseiluak erabakidu momentuz unartzea, uh, ba imentzea, gobernuak hartu dituen ne horiek. Horden ez du, egiazki bide kontrola egiten, izan dira artikulu batzu, haski gogorrak uh, zuzen bideko uh, piskat mundu ite piortan, baina mm haski -hmm. argalua da azpimaratzeko, ez da normalki universitatin artean biziki uh, kritika alaike, ez bon, dira uh, sti, hain zorrotzak, edo ez dira idazten hain kritika zorrotzak, hor izan dira kritikak biziki gogorrak frantxez administrazio epaile buruz, eta ez du bere lana egiten behar bezala kontrolatuz uh, ordonantza horiek. Eta gauza bera, eh, uh, kontseilu konstituzionalak ere uh, baimendu du lege organiko bat erganez uh, egoerak uh, justifikatzen zuela. Bere lana justuki da ikustea egoerak justifikatzen duen hori. Menan ez du, ez da Joan ez du egin beregiasko kontrol lana. Eta hori pizka bat arriskutsua da hori da pizka bat ikusten duguna arriskutsu bezala gaukoek da kontrolatu beharko luketen horrak noak ez dutela bere lana egiten. Ebe ikusiko Hala ere, hala bai? ja bai, ere, hala ere, hala ere, baiz entabertut erantzik, hala ere, organo horiek behiz artzen alko ituzteera bakiak eta egoera ez delari gehiago izanen uh, gauhegun dena, uh, artzen erraiten uh, alko duten, ehoiak ez direla gehiago justifikatuak eta ez, ez dueran nahi, ala betiko, blokatuak girela egoera horretan. Hainan mm. momentu untan egia ez dute... Afen, enen gustuko eta beste hainitzen gustuko ez dute behar bezala egiten horien garante edo kontrol lan hori. Mm -hmm. Adi egoitekoa behintzat horzizte? Pentsu dut adi egoiteko le? Bai, bai, bon. <laughs> <laughs> Entxeatuko.